Barnard. Mm. Mm. God morgon, Barnard. Mm. Är det ikke på tiden att stå upp, syns du? Mm. Ja, kanske mm. det. Mm. Är klockan det sent? Ja i dag, bara kvart over 11. Kvart över? Mm. Ja, då måste jag så det lika Ja, du och alla andra. Det blir sent igår. Ja. Jeg lager frokost. Hvor er det andre? Er de på fisketur i Blåkjern, eller? Neida, det er på stua. De leter. Leter? Etter, hva var det? Mørk kalte det. Björn Werners siste budskap. Hei, god morgen. Hei, hva er det dere på med? God morgen, Wernert. Det var Lillian som mente at det som Bjørn har tatt liv av seg, ja. så ville han etterlatt seg et brev eller, eller noe. Ja, jeg likte det. Hva tror du? Du vet hva jeg mener. Dette var jo ikke noe selvmord. Men du det var noe her, ville vel Lensmann ha funnet det? ikke det? Han må jo ha gjennom hele hytta. Jo. Hvis Bjørn efterløp seg nå, vil han gjøre det på en sånn måte at bare jeg, jeg mener vi, ville finne det? Hvis vi finner noe, ja. vil det ikke være et brev, men noe ganske annet noe som vil få skjeld till å falle fra øynene. Vi har å gjøre med krefter her. De eneste kreftene som er interessant i nå er som skal til for å flytte denne slagbenken ut fra veggen. Kom og ta i ja. den. Nå, vel. Ja. Hei, sanse her. Det så en gramofon her. Pringet deg. Ja, vel. Hva det Bjørn har lyttet på da? Oi, oi, oi. Det var ikke særlig lyste. Nei, hva, hva er dette her? Kvinner? Hva? Åh. Der nedkjen, det er et hodt hundtast nedkinn, og en strykekortet av sjovbord. Kan du være så snill og... Ja, selvsagt. Ja, står du på platene om døden og piken. Ja. ja. ja men jeg kan hjelpe deg å gå gjennom bøkene, Lilla. Ja, takk. Se her, du. du verden var jo av en samling han har hentet opp hit, da. Var det det? Hva? Ja. Vi får se. Hva slags hyttebibliotek er dette, da, som ikke har en eneste kriminalroman? Det er jo ikke Borges Theodore Todd tenner en sigarett, hva? Eller, hva er dette for noe da? Nei. Her er det noe rart. Ja, hva da? Ja, her står Dantes gudommelig komedie, men uten smust omslag. Ja. Men der borte, den der, er ikke det den ja. samme boken? Jo, i hvert fall omslag å dømme. Ja. Skal vi se et øyeblikk. Uh, nei, nei, dette er noe annet. Dette er håndskrevet. Som 1. august. Reiste i dag opp til hytta. Dette her er en dagbok. Var det funnet noe? Men se her da, dette er en hel liten roman dette. La oss få se. Åja, ja, unnskyld, unnskyld. Her, her. Ja, det er Bjørns skrift. Er Bjørns dagbok. ja? Ja, han gjemte den inne i omslaget til den gudomlige komedien, slik at ingen andre enn vi skulle oppdage den. Kan jeg få se også Ja, ja, her. Det er høyst interessant, et dokument i Ymer, som Sola vel har sagt. klar! Ja, men hva, hva gjør vi med den? Ja, men så fint, vennen min. Leser du den selvsagt? Etter tur? Ja, visst ja, så spiser vi frokosten etter tur også. Det er jo fint, jeg skrubber sulten.